Ebu Bekrer te radhiyallahu anhu transmeton se i dërguar i Allahut alayhi salam ka thënë: "Shpërblimi i dy muajve të bajrameve nuk zvoglohet, e këta janë Ramazani dhe Dhul Hijjeh." Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.